Giruri taldea, orduan uh, erain dugu lehenik amaia zu aldu da right, Etxein izena eta dena eman du. Dena. Ba, ba, ba. Gortairia. Gortairu koa. Eta zu mirena? Ibaigu jera, baina bankan bizioi. Hala. Eta gero, Sebastian? Ni azpandara. Azpandara zira? Eta... Antion... Tani, tani aizitzekoa. Aiziritzekoa, mikuza egan dugu. Baina aiziritzekoa. Siberua dugu falta azkenian hemen, eh? lapurdi, basen afarroa badugu. Siberua ezta, baina, jakintzazue, Siberua aipatuko dugu, siurotak kantuak ere, maiten maite, maite tozte, iruri uh, taldekoek. Kongietori, uh, guzieri beraz, uh, iruri taldearen zuen ezagutza egin uh, dugu ba. Zuek, Kantari ezagun atzizte, eh? Miren eta Amaia, eh, delako den egiten diren kantatuz horietan haizan atzizte, Frango? Amaia, zun, noikin haizan azira? Eh, ba, izan hain nintzen Miran azken uh, kantatu zean. Bai. Gero urte batez, eman oen kantu bat uh, giz aldu ekin. Eta gero mindegi taldearekin ere kantu mindegi. bat. Mindegi, oden dira, ogoi, terazten aldaukuzu? Uh, mindegian, bazten uh, Oheli uh, etxe bak. Bai? Gero balia izbak, feetzikak aia izbak. Gero ena izbam, maitena. Bye. Eta noxan azten dut, ara. Eta ziren. Bai. Gotean, eh? bat du bulteat kantuz ari izirela, amaia. Bai, pixka bat. Bai. Ze, etxian ikasi, edo nuntik edo zauzu gustu hori, kantuaren gustien. Bai, etxian metzidanik aitamekin, aizpekin, ara, gero erjiko bestetan ere lagunekin, eta ara. Bye eta eskoraz kantuz. Bai. Hala. Miren, eh, bi hitzez uh, zuk, nuntik duzu kantatzeko gustu hori? Ba, beti da nik kantatzen dut nik ere. Ba, txipik eh? betik. Txipik betik, etxean, amarekin, aitaikin. Hala. Txipik ta bezala bestetan lagunekin. Hala. Tara? Hala. Hala, eta elgarekin uh, ahizanak zizte ziak ere, eh, beti. Bai, enak. Eta lagunak ere nik uste. Eh? Hori da? Hala, txipik Chipi lagunak. <laughs> Sebastián, Kantuz, uh, nola hasi zinen zu? Tupida nikere bai eta gitaran uh, ikasinoen uh, barna tegean, iltzeoan, uh -huh. uh, lagun batikin eta hain inzain ene gambelan uh, ene gitarra ekin eta hain. Eta Kantuz ere guai e? Eh? Eta ezagutu dut, uh, amaia bezte eta eta hain. Hori ah. gira... kondatu behar daukuzi episkat nola, juntatu bai. zizten, zentzen, hemen bada, gaiten eh, gino bezala apurtar eta baxena fartar, uh, uh, kantarita eta musikaria. zuk, bo betidanik, zuk espaldiko musikaria zo. Bai, bai, egia. Bai, euh, aizan aniz, danzaldita alde batean. Aha, zoina? Ez anonim. Hala. Ah, Hora, amaito dugu, bena, luzaz, segon dira. Ah, finida lez anonim. Ba, finida. Bo, segertatu ba, zauzi, eh? Bah, Sartugila. Oyama. Sartugilata. Ashpertia que eta ta belante guisen goretako. Non mais en voilà, fini nous à ma à ma à ma torté Uh, beste, beste, beste zerbait egin. Beste zerbait egin. Eh? gai hori uh, uste dut uh, arranguratzeko bat dela, dantzaldi taldeak mm. eskaz baitira Ipar Euskal Egean, ez dira? Bari, agun, gutxo badira dira uste dut, eh? bai. eta hori hori pena bat da, eh? ez dakit be, espero beste batzuk izan direra, bena iduriko, momentuko, ez da, ez da beste talde hon eta eta izanen dira DJ, DJ gehiagoene ustez, uh, bestetan ez dakit bena pena bat da, Eskola Aire, ona, ere, zenean, uh... Eskola ona da ere ez? Eh, bai, biztanena. Musikari ba, ba. kantari ha, ba, ba, baten dako. Ba, ba, tanena, bai, hori uh, bai, bai ikashten duzu hainitzko uh, eszenetan eta... Bai, bon, voilà. bai. Ba. Hori. Sí, bon, asteko agian gian izain dira horrein odantzaldi taldeak, lezanun ima txutx, <laughs> bukatu da, <laughs> baina besterik izain da. Hala, bon, segituko dugu erosolaxean, jakin entzuleak, eh? gaur ere, joko batzu eginen ditugula, bon, hirunitaldeak ez du ondiskabe hirik, ez du, baina nik uste baduten asmoa, baina grabaketak ere bat dituzte, hiruk antua, dituzte estudioan grabatuik, horiek duziak aipatuko ditugu eh, ondotik, baina guk galdera zonbait zu eginen ditugu, uta badugu hemen e moltsaino bat prestatia hainitz gauzekin barnean e, sorpresha frangorekin suentzatu deitzen dien guzientzat. Anartian lehen kantua ordione amaia munduaren zelbatzailea. Bai, orduana. Indidualderen uh, kantua. Gozan. Suzenian Euskal Jatietan Hiruri taldea. jabiturik mijeriaren goxiak biharturik sendatzai ni e izan bi hartuk diru ai dei zamen du cogen truk gero stige hau undanago males truk si hau lesia Eskutan gehi zautatenetik Iltzeko eskubidea dudanetik Shakhashki unta Luhakun zetan Ezen gehasanari esi joan inzen Ezen gehasan aurra inig duz Okkraziaren izenean zen jende Schuumeen nodola isur zen. txalokai dira. Eskuzartaka, xe hori niz, hiruri italdea, hemen, euskal iratietan zuzenean, egu berri kantu zen, beraz, Sebastian Guttenegre, amaia irigarai, miren Tristan, eta Jona Raspern, beraz, hemen, uh, gitarran ere, ari uh, dena hor dion, nula, nula muntatu da eh, amikustarra, ba, laspandar bat, eh, baigorriar bat, eta gero berriz aldudar bat, nula muntatu, bon, ziebiak, bineskak, Horiek, lau natzin ez den minan. Be, aztapenean, beraz, deia, zagutzen ziren antxon eta miren. Beraz, elgahkina izanak ziren beraz, musikan elgahekin. Eta gero gu mirenekin be, hola, gertatu zen haskinan elgahkin. Eta gero, be, kovida denboran besta, besta batetan, sebazien zagutu noen. Hor jarri zen, bestan bere, bere musikarekin, bere aldean, fe, bere gitararekin bere aldean. Eta gu kantu zaiginen eta hola egintzen. Hala, taldi bat shikatzen zuen, gu kirugagen pertsona bat, eta hola mm. sortu zen gero. Oartu gira, saio hau eginez, covid biziki gauza onak ere karri dituela, txarrak anitz. Behin covid gauza onak, atzo etxe tabururekin hemen eran daukute, beren diska COVID-a denboran osatu zutela. Beraz, elgarretatu zirela, oskase, eh, pasatu zeta, eh? eta ziek ere azkenian, eh, taldea hola montatu zinuten, eh, besta horietan eh, eran bezala. Hotean, grabaketarik egin duzie, izan ziste, grabatzen? Bai, il salinguida euh une challenge ici scène. Bai, euh bai, um, hautes studio de piba, ta e, gravato itugu, ilukantu. Atchma di naldi denac euh ta gitshall Spotify, YouTube, eta et ta bar et bai grabatu itugu um, la rasque nuntan et bai oso Eta so zer gantik, ze asmo berezibatekin, egun batez diska batean ez ahtzeko edo olak grabaketakoak? Bai, Zendako ez? Bai, da lehenik zen pixka presentatzeko uh, egiten duguna, bai. eta gero bai asmo dugu agian uh, diska oso bat uh, grabatzea, baina momentuko uh, ari gira orkesten pixkat uh, egiten duguna uh, momentukot. <haz <haz Horo mm. eta ziko dugu ere, beste kantuak dituzela emaiten, ziren maneran, eh? ziren uh, tuxa emanez edo eh? ziren gatze eta biperrak emanez. Beste kantuak dira, bada asmorik egon batez norbait, lumari lotzeko, idazteari lotzeko edo? Bai, baina, gokua dugu, baina, baina, baina, baina, bai, ez bai, den niz bat entzatzen, idazten, edo. Hala! Ez da iste eta gerolaguntza dugu ere idazteko edo, edo. Mm -hmm. Eta... Aigira, aigira. Aigira, bai prestatzen. Kajaskan. Gazteak ziste, eh? Mm -hmm. mm -hmm. Naiz batzuak itia diren, or, dantzaldi taldeetan ahzeko, baina <laughs> eh, zahartiek diren, Antxona <laughs> Gazper. Ebe soizu, lehen galdera eginen dugu, zuri lotua Antxona Gazper. Ah. Ordean, zuk dantzaldi talde batean, parte hartzen zinuela. Mm -hmm. Soint alde da, hori galdein dugu gure eta lehen saria uh, irabaziko du, ja, balima daki, entzule horreguntze entzun balima zitu, interesanta izaden balima zira. Hori da, ention arraspenek parte hartzen zuen, dantzaldi talde batean, zoinda talde hori hori izena nahi dugu, eta horitarako gurekin parte hartzeko jokoetan etan, zero bost, berroita emetzi oita amazazpi, amalau ameka zen bakirat deitzen ala gitu eta danik uste ja danik, e, badugu entzule bat, pentsa, e? Eh? Entra, entzule, fidelak ditugun gukemen, zuzenean gurekin, e, guerdion, edo egunon norzira? Egunon. Egunon, norzira zu? Katxin, jatsutik. Katxin, jatsutik, katxin. Odion, badak iziazuk, hoi, xahartia baita, antxon, agazpen, eh? e, utziduela, zoin talde utzi du nantzaldi taldea? Lez anonim. Ah, eta zua izan zidea lez anonim taldean dantzan. Dantzan hartako doia, ba, inezan tunt. Ba, nuntzen ba? ordeon katxin, nuntzen. Nola? Nuntzen katxin, zoin dantzalditan, nungo taldean. Ba. Artzenak bertutean, ba. armendaitzen, armendaitzeko to... bestetan. Ala, de haintzion, ba, haizan ziste? Bai, haizanak gira orte, orte batzuk, bai antzerkiatak edo, uste dut. Hala. Hori bada. Hori eh? da. <laughs> Ebe hauzo bebazu, be poltsa hauz zuretzat izanen da. Bo, eta baki zuzer, bai, eta barnean badira e, ba, lepokoak beste besteta joiteko, lepoko gorri bat, untsai duen zauzu, hek eh, atxin? No, mirezker. <gül> Baina hastekozuk mirezker gurekin jokoetan parte harturik, bestelik, Zanunta. bai zanuntza, bestelik izanen da oraino. Hiruri taldea gurekin hemen eta bigarren kantu baten tenuria dugu, orai nahi badozie, ordian amaia. Bigarren, kantu urte horoz bezala? Bai, shiberotar kantu bat, beraz. Hala, <laughs> shiberotarak hor ditugula. <laughs> Ara, bisiki maite ditugu uh, shiberotar kantuak. Diko Shibru... ardurakten ditugu. Hala, shiberotarak ere? Bai, shiberotarak. <coughs> Ez? Ez? <risa> <risa> <risa> Ez dugu erantzunen. Ez dugu erantzunen. Kasu, eh? eh Euskal Iratitako bainat kexatuko zauzi, eh? Entzuten balimadu. Azteko siurotak kantu bat, orai Euskal Iratietan zuzenean, hiruri urte oroz bezala. Urte horoz bezala, <risa> siberotak, bildudik begira, Kanta neta dansa nari bea Fak siren e oak turik Egi ansoch turik Edo pakti turik Gure ssoch leketik Haugiren agtetik Amaren alzotik e Torot bezala, gure plazetan Zahagaztia goztari otan Maskadetan lula, pastuareetan Kantalietan egi gobe estetan Zexarek hantzitan Harigiren kantan, bayetadantzitan Gure hujan txitan, izanik lanian E gabezian besia, eguak mendian chi berroko aldia. Urtoroz bezala, bilzenbagira, jai enerorien chi sten gatzena. Aite guri eman inbagaskaxa, ez du ke gustena ogalsea badua. BORDA HANDOKUA SERDU KEGOSUA SERDU KEGOSUA SERDU KOGINKUA FUZURI GALTUA SERDU KEGELUA GUR EXIBERUA BIVASI EXIBERUA BIVASI EXIBERUTA RAKU ESPAI NAXI MIKATU SAIDA SEBASTIEN SEGURUATISAN DA ETA SEBASTIEN SEGURUATISAN DA Ez dugu dausen zun. Zuki egan, zuki Ez, ez, ez, zien ah. aurpegiari xota berbaz eix kapastu dela, baina ez dugu denasalatuko salatuko hemendik. eh? Hala, Euskalik ratietan hemen iruri taldea, errazi olako laukote bat, eh? Lauk baizizte, halere, nahiz antion eh, zuk, es, kantatzen duzu zuk ere batzutan? Bai, ba, uh, taleochtan ez, eh? Ez, ados, es, es, es, es, Bestela, bai, bainan, no da hemen, nor baitek behar du taldea ereman botzak ikusi nola, eta edo ziaurek hola denak haizizte? Gure agitean, haigira. Egepiketan kantua hautatzen dugu, eta gero febotzen banatzeko, ta, ikusten dugu doinuaren araberan, norden obekienik goraren agiteko, edo beraren hartzeko eta hula banatzen dugu. Hora, eta... Eri da zailena? Zailena hori da, hain. Ezen hmm. uh, eta bineskak dira eta mutiko bat bakarrik Oh, gaixua <laughs> Oh, ze, um, izi errikeria beste naz <laughs> Zaila da ton, tonalitatea eta hartzea uh, Hala, xekatzen nugu hainitz, hmm. Eta hala hmm. Hala, beraz, mikroen hain zinean ere kantatziak eta Ogek ere biztan dena, lan bat ere maiten duela Bai, bai, bogero Ez gira trebatzen mikroekine. Ez. Yes. Ba eba lanabat lan da benan Gero maite dugu ere uh, feabdakit behin egin ginoen kantaldi bat uh, justuki urzienak ben Elisa batetan gabe eta zinez uh, gustatu zaukuna me ara gero baxadu ere ere muak uh, fea lako izan eta dependi se, segunetan fea arigiran ere kantuz uh, ara. Mm -hmm. Sientxedea zer da boste naz uh, uh, iruri taldearekin ba, Gure ez da, lehenik plasek hartzea gure hartzean a, ola, kantuak emanez, gauza bat eta eska bat, kantuak gure ganatu zere, musikak behiz ikusiz, eta a, ola, lehenik da, behar betzatzen duz dela, binen lehenik plaza hartzea, da gero ala, o, plasek hoken partikatzea ere beste mm. Sebastian, bai, hulida importantena. Bai, publikoaren entzinean hartzia, katuz... lehenik zion buriari ergoan, eh? Antzion, zuk ere, huri idiozu, lehen bakotsak bere bon, buriari lehenik uh, mm. plazer egitea, eta jaten kantaldiak ere gina dituzi, iruri talde, bezala, gisa. Bai, ez eh? dain hitz, zentar baski uh, gure, gure taldea alere, bat urte bat sortu dugula, binen, ginditugu lau edo bost, kantaldi, mm -hmm. eta bon, txapastu da. Horietan baino, unikustea txikiko zena goguan, landibarrekoa. Landibarrekoa, untsa zen. Bai, zinaz gozatu gini. Elizan. Elizan zen, besten kari. Baxirean kortsikajak eta menditajak ere taldea. Eta, uh, baina, ato ginoen kantalde hori irut aldean artean. Eta, bai, uh, untsa zen. Luzatu zen, Bishkat, behinan? Ba, ez posible. Vai. Se, se uruniz bankahoriek luzatu zutela afera. <laughs> eh? <laughs> Kantuz eta ziek ere funtsian, bentsatu denak bat ean. Hor, elgerrekin hari baitzin eta agian beste kantaldi batzu, ere izain dituzuela. Ez da dudak, mementuan basina farroan gaindi, biltzen zizte, bakarrik? Eh? Hemen, Mirian, behar ba, Euskalik ratieri esker, Urrunago ere joe intzi iztela, eta agian, eh? Naua mm -hmm. izetarat kantu zaizan entzi iztela. E, beste kantu baten entzuterat ere joanengira laster, laster, eta beste galdera bati ere pentsatuko dugu, eh? Jakin, eh? Deitzen algituzila. Deitzen algituzi ere, ditakita, iruri taldea ezagutzen balima duzu, eta gustuko ba duzuen kantu bat nahi bat duzie emanik, manik, zenta bat duzia, bere xiek, Zariak. Ez gaurko baita espada, meina beste batuzi, soma batuzi janik, emaitan tuzienak. Uh, Ez aimeste, meina. <laughs> Ogoi bat? Uh, ba. Ez? Bai, bai, bai. Ba, ba, ya pepres. Antio negreiten, ba, ba, errazu, errazu. <laughs> <laughs> <laughs> errazu, baiat, zta gero kuxiko. Ba, jo, gero plantian direnak zinez. Uh... Ah, ba, ba, ba, dira plantian estirenako, ah, bai, no, <laughs> <laughs> Pikua nemaiteko dienak, ba, biztandena. Aniz biltzen tizte, uh, errepikendakota? Entzatzen gira, bi behin edo eta gero kantaldi bat bat delaik, uh, astean behin, edo mm -hmm. do bi etan zinez berantzian bagira behinan. Mm -hmm. Bi astetaik behin, janezak. Eta ki, entzio nahazpen, aijd hartzea, musikan. AIJD-a, musikan hartzea hogekin. Bai, bai, bai. Eta en fait, uh, prestatzen dira haien artean, prestatzen bae. dituzte botzak eta olako gauzak. Eta ni, ni, ni etortzen niz bigaren momentu batean eta deia, deia prest dira. Eta en fait, bortako zinez aixe da, enetzat, nik hor niz bakarik apaintzeko bakizu. Zuzira egokitzen kantariak. Hori da, bai bai. Eta ritmoa eta segitzen, mm. segitzen duzu kantariak. Bae. Ederki, mm -hmm. ba, gozen nain txina uh, oraiko kantua, ez da baitezpada biziki uh, alaia? Sehaskak al, kantua unha marren uh, taldekoa. Gizak mm -hmm. eta... jamoldatu duguna, pixka bat, uh, gure maneran. Eta zer da, kantuaren gaia? Baik, kantuaren gaia, da aurk uh, baten uh, galtzea, eta nola ara, geru sehaskak urtsik uh, egoiten den, uh, familiaren artean, eta ara, da zinez aurk uh, baten uh, galtzea. Mm -hmm. Guazan eta prezeski, ba, baliatuko gira, eh? da urte ondarrak direla normalki, alegera eh? tasuna ekartzen duena, baina ba, dira familiak hainitz, ba, gaiunekin ere ba, direnak, edo beste gisaatean ere eritasuna, bakartasuna, edo jendeak falta etxetan. Daprena. Eta eskia ortean, ikusiz, uh, zomat iztriputa izan diren bideetan, egia gazt, gazten, uh, hmm. fe, zomat gazte izan du diren, eta dena, egia orte ondarrako, ez dela bizkia irosa izan, Famili guzietan ez. Hori da, eherpentsatzen dugu eta kantu hau egan bezala, ase aska, una mataldearena. <messizio> Ider goizean txoria basoan zirolaka haine da Zuretzko txekia Errekan priste plasta Berlintzai natura guzia Xe aska utxada Zeruan izah bat piztuda Xe aska utxada Piratatxoen algara Halai zure zangutsuak Haidean dilindaka Beg dintzai Poztasun buzila Xe aska Hitzada Zeruan Izak bat piztuda Xe aska Hitzada Achtotal horria Pero zure hau pegia Oheko shako Berdin zain suaren estia Xe aska hotza da Zeruan izak bat biztuda Xe aska da Esker latzada serua mi sahabat istuda mi sahabat istuda mi sahabat istuda Ze, aska unama taldearen diska eta beso izi, hemen bat dira, hemen pasai handire nakere, sorpresa <laughs> bat bat dugu, hemen, edo hon, no, norekin xira, matxin legiz, hemen bat. Batu bikantari guai, e, eh, Eta bai, be, gozuki aibagira, or, pasten iruri taldeko ikilan bat eta baita pasai jati untana, saan kalakanekoa gurekila ana, eta bai. Disko berri argitaratuik eta etzela eskapatuko ez... E, ...aipa mentubi bat ingabe uste baitute eta dela, Kalakan taldea. Egberdeon txana? Egberdeon txurire bai, Eta bai, bo, itzulia bali... ...biarkoa ere aipatzeko baitu, Kalakan... ...diskoberri bat ekin lan? Bai, diskoa ez, ez biziki luzea benan behatzi bat kantu ikin, eta gogoa piskat... ...diatorriari lotzea behiz, kantu hutxean aizan ez, ahalik tagaien akapela zentzortan e, entzatu zitea, instrumentu ahalik eta gutiena eginin, eta inditu gozienik alozpabos konzertu formatu horretan, horbil tasun hori hainbeste mikrofonia eta gabe lehen errandu zimezala. E, Plazer da horkeitea formatu hori, bai. Bon, diskoen izan buruare errezki e, atea da hor dien. Ahotxez, <laughs> ez dugu luzaz pentsatu, bai. Zaila da beti izen baten zartzea eta bon, gehiinek zarekote kantu baten tituluat. -bon, Ahotxe ez, ximpleki, simbolo berezi batekin ere bai, zare duguna gainean, e, dicein batekin, vizu da daitzen dena, e, ez darriko, zintzurreko, xak jaren simboloa dugu, hala, ximple ximplea. Fite-fitea, dieskoa aipatzeko tana, somat kantu? Behatzi kantu sei eskoraz dairu islandes porttuezeta atxiiko kantu bat ere bai. Mm. Bo Biak kalakantaldean taldean aski hartzeko dena? Getariena, Getaginean zinemakgelan konttzeptua disko ge aukeeztego. bildula saiki mm -hmm. Behatziotan eman itzzordua beraz. E, egon xan hemen e, baizira gazte hor, zer erantzi nola hai dira entz dituzu Bizka Ba, horrein berian. <laughs> Zagutzen zinintin? Bai, bai, ikus, ikusianin pasatzen. Naiz eta behar juhte izanen txatzen niz, zaharretan piskate eta ikusten ditut, bide batzuk ikusten, eta e, plase egiten du, ikustea belanoldi oldi gaztek ere, bautela, kantuaren plasega, e, bak izu gutxitan gertatzen zaukuita, eta tailek bat dola eta ze, beldugaden ikustea euskal kantua edo, Txistu ez jakitea zer den, pandero ez jakitea zer den, eta, ez, hemen, hemen goga ausa hori galtzearen beldu hori, eta beraz, ba ikustea badirela, goeino gaztegoak aki direna. Mm -hmm. Bagataz egitu, hola da, ez, transmisioa mm -hmm. eta hauza lana egiten, eta kultura bat biziraztena, bai. Beren, uh, uh, hitzak egin hitzakekin intinemen ganbestehala uh, karakan taldekoak bauzi zerbait egiteko edo aholku bat galdeiteko edo ditakita uh, e, berba le une partie à chicanes mazosier il brogue là arracher nous markatzen dut ume interneten Bizi keu txan, Jona Gazpen, eh? Boa, kantu bat galdeinen gineko, baina denekin bat baina ez dakit posibre da, zerbait elgarrekin egite gero pentsatzen aluko, jom behrduzu, sehan, eh? Eks kapatu beha, da gantzik, ahrapatu nahuela eta sartzean no, no. hemen eta... Hure xaretan erbizira. Demora gehiokin, pastuko gira, nauzileik, nahuzileik, no. bai? No, Ja, ebè, a chikitzanduku guk ere gomita. Mireskerra, ja na ementik pasatu ikera. Eh? bakatu barcatu politori Moracho, izanik, mostojsanike, eh? ta mireskerren eh, itzi. <laughs> Hala, kalakan taldearen bisita, hasteko kantari batena xan egota begena, o kandugu hemen, euskaligatitan hirudi taldea, eta hemen beti bai, matxelaketanak gorritzen hasiek dira hemen. Uh -huh. Arikiragoa pizka bat, eh, girua berotzen hemen, ez zuek ere deitzen algitu zuela, ez azantz, anart beste kantua eta aspaldikoa hori, iluntzean hori dira maia, ez da ki nokberdin aurkestu bai, be, iluntzean kantua erpentsu zutain itzak izagutzen dutena eta hola, da, piskat bikote baten historioa ere uh, bo, goazzen iluntzean izeneko kantua milari <gülüyor> Asara intxikien ondora Uraren oskiriaren Onda gepelaren alboan Inuntzean uraren erzia Irrainun batena gian Nene maite biokio lasian Horatuzit kistin artian Echalak liochtun Maite zu, laiz zain nimen xenao kasu begira doizti aribe gira nuraren eztian Irainu baten argian Hene maite biyok yoraxian Olatuz ipkistin Gauretan murgildu da Itxasar hain txikien hondura Uraren oskijiaren zigara Onda gepeelaren alboan Dinuntzean uraren egzian Egainu baten argian Gene maite biok jolaxian Horatuzi iran uraren errezian irenu baten argia inimaitebiok jo baziek iluntzean kantua Euskal Iratietan. Egu berri kantoz, iruri taldekoak ditugu hemen horretaziko ditugu Nordiren, eh? talde berria baita urtea duidea eh, Sebastian Gutenegr, baita ere Amaia Irigarai, Miren Tristan eta Ention gazpen hemen elgarrekin zuen plazeraren agian. Kantuen autatzean, nola nola duzi? Zenta eskual kantua... Bada, badira, hain hitz eskola kantuak, eh? Du, ba dugu uh, estxilo esberdinak, amaiak eta emilenek eta bakotsak bortzatzen du kantu bada. bat? Atos! Gustuko dugu gustu nez edo ez? Ah? Eta repiketan ba, e, bakotsak uh, inala probosamen uh, ekin eldu da. Bai. Eta gero ikusten dugu, ea, maite dugunez, ea den edo ez, eta hola lantzen ditugu gero. Ez da baituzpada kriterioik? Ez, ez da zinez gu gustuko aduguna, hola. Hola. Eta bakotxak, bon, amaiazuk denetaik entzuten duzula, egaitan duzul? Bai, megero kantatzeko eskora baizik. Ha, ah, bai. <laughs> bai. Berdin. Bai, zukeren, miren, ba, bai. bai. Eta, Sebastian, sohin dira zure gustiak? Beste... Bestek... Baila ba iniz. Baina, bai... Joka eta Bai, joka ere bai, bo ba antionek ere bai, pentsatzen dut. Ba, ba, ba. Eh? Ba, ba, ba, xeo. Soin dira, bah. soin dira eskolt aldeak mire estenditu zuenak, ez da get? Ni les anonim. Ha, ah, le leza? <laughs> Iben apena, gelditu dutela, bo behar ah, bat, nita kita, eh, azken bira bat eginen dute, beste bat ezak. Zainak bezala. Zainak taldea bezala, berri ginen dira, agurzeko jen dia. Eta bat erozteko, ego. Iba, kaso, <laughs> hmm. <Nita kita, laughs> <vai. laughs> Bon, anaktien gure telefonua isilik do, bainan gu kantuz regitoko dugu hementziekin iruri taldearekin, eta aldiuntako eh, kantaldia pastorala bat eta ikartia? Bai, zentrez foro manzuan pastoralatik, hartuazen kantu bat, e, duizena zuri eskoalegia. Hmm. Arre, guazen, zuri eskoalegia, iruri. Eran, girelako marka edantzazu soktat, batur soktat edantzazu, badugu hastian mm. goxo-goxoan gertatzen diren gauzak eh? ez dula jausten delaik elasai, elasai miren goxo-goxoan eakusten dugu zine zuzenian girela ez dela gerabatiak gure esai joa eh? are, berri zaxiko gira goazen norki kusitu goizaskoki ja lein uru barega no beste me tabe Be after sai utziri kroka bena egonen gila bezikots huderia espalixia loturini ega hin ha intzasu istula <laughs> horiek ere denak behar dira kude ato zuzenean ari delarik, eh? Antxontzuk baituzu esperientzia ondiagoa, bo, nantzalditaldetan ez da ezan beste. Edo gertatzen dira, olako iztripu batzu batzutan, oh, ba, ba, no? eh? Ah, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez gira hoz hartzen, ez, ez gira um, hartzen gertatzen dira, bai? Bistan dena, eta olako tantz egin behar da. Eberi Me, sasi, Kekolki? <laughs> Etzen goxo izanen, miren endako, eh? bakarlari bezala, hatza ezin hartuz, gorri beltzatia. <laughs> pastia da, oi? <laughs> oi, pastia da, hori da, hori da. Bon, egazien gure saioare bururatzen ari dela, joan zauko fite gure saioa, goxo-goxoan, euskal egatietan, hiruri taldea, bon, e, pentsatzen dut, guai, kantaldien beha zaudetela, Be bai, nahi bali maduzie jesgirago. Prest, nun, semaneretan kantuz hartzeko. Hori Braz... ere berrelda bat finkatu, zenta? Bai, da, gariago kantaldi, mo, um, kantaldi moduan Elisabatetan, uh, Gelabatetan, edo hola. Mm -hmm. Eta, ara, gero nahi bali maduzie, galdea egin, bat Facebook horialde bat edo Instagram horialde bat ere mm -hmm. mezu bat bidaltzen alduzi horrengandik, uh, eta ara edo normal ki haski fitela n'este nogo ah. le nik urte n'este nogo ya ah. libro girena ez doeste abar dira la agenda k dere kurtsatu uh lenik baina nala gero go pregira hori -huh. ez diteke betiericha la agenda ongi zeitez ez dabakutchak si en si aun lana kere batusi suko mai ez ez egiten oso uh, ni argi nda kanarinis ala ez da bai miren mi laborarianis a laborari Hori ere, ordean, guai, asuriz asoina, edo zer da? Ba, asurit, tardi behitzen, asoina. Deizte, ala, guai, Beraz, ala, goizatxe jadanik, superduzu agde deizten izan, edo batuzu ehiliak etxen. Bai, bat dira. Batzutan, ez beti. Ala, enbiren, laboraria, Sebastián? Suhiltzale profesionala. Oh, suhiltzale profesionala, non hori. Angelun, angelun, bai. dira, bai. Hala, beraz, bau lan euh, garaiuntan jontan, bai, gehien bat? Bai, beti lanik. Bait, <laughs> beti, beti badalan? Bai, bai. Adi dira, biderkatzen aint? Gerota gehiago. Gerota gehiago. Bai. Hmm. Eta zu gantzola? Ni uh, kine naiz, dona paulen. Soizu. Hala, ah, ba, bada ba, furtseta ederra egiten den bezala, eh? gauza izgauza, bon, bada duzie, nahi bada gazna hon bat ere jateko presiatzeko midenekin... Uh, Kinea, sekuran kokatuik, bon, ba, salbatzaile bat batuzi ere ondoan. Eta amaiak, zuk? Benaiak nire da. <risa> Zurtenak ere maiten, no, eh? zuk gidatzen. Eta eki, azteko esker mila hementik pastuik, eta iruri italdea, e, ba, bizi luze-luze bat... Yeah, eh, bide luzea izan da dila eta ya noiz eto rekozisten diska batekin. Nartian, Facebook horrian baduzue ere, uh, siek krabatu dituzien hiru uh, kantoriek hor dira? Bait, kantoriek dira, gero bankionek reiten zuen bezala aslapeñan YouTubeen, euh, Deezer, Spotify, olako xareetan ere. Plataforma guzietan. dituzie, eta ara. Eta eskuali jatxetan ere, horrein. Bai, bai, bai, bai, agertzen tizteia danik. Gare. Eta, bo, esker mila, eta erramezala. Esker Zuri, Mine esker zui. Eta... Mire esker aitoj ez dugu aski eskertzen, bai lan, ahipatzen dugu. Bera gabi eh, esen, eh, esen es. deus, eh? Ez, oinu ik esen, baina, ba, eh, aitorrek eraiten du, zieke eke, importantaz iztela, berak mikroak zartzia bakarrik, bak <laughs> Gizkiragu, hemen hasiko bibiak, eh, kantuz, eh? Bai, mileskerra itorperaz, mileskerra entzuleak, eta biak, hemen dik, beretik, ez dakit ez dutzen dituzuen, kumbian berotaldekoak, bai? Bai. ere bai? ikere, ukanduzi ekin? Uh, nik ez. Ez zoberaz? Uh, entzun, uh, entzutan ditugu berre, bai. Bai, bai. Ha, bero, bero, berek bai. dioten bezala, kumbian bero, beraz, musika biziki goxoak, dantzanakzeko biak, hemen berian, Euskal Iratietan, hiruri taldearen kantua? zoin, ez dakitea ah. guk pentsatiaginin ura eiten dugun, edo best, ui, ui, miren! <risa> <risa> <risa> bai, bai, kaskaan, pausatu du, mikoen gainean, eta tarra, berribilka joan da behiti, <risa> gaixo, miren. <risa> Bo, hala, untxada, eta azken eantzea? Lanik Gabe. Lanik Gabe. Mara. Hori bra bravetabe zonarek emaiten uh, zutena? Bai. Zuen gisara eman duzuena? Noi do berdintzu. Kasi berdintzu. Kasi berdintzu. Kasi berdin Lanik Gabe, hemen azteko ez iztehalaziek. Goazan eta eskermila, iruri taldea, Lanik Lanik Gabe. Ezinbizia serten, holai behag du tehan, izan izatezati, ikusten, talanik ez du. Jauna nidi tustelaubenak Shain du engani kere Naiz bugka menigabe Elisak ez dira Falta gu Bainan bailantegiak tegiak Botoitzig nahi bada Egin eriza hoitan Eskizue ilobiak Higia da beraz na ho bena shine se no demo ra La lagunda esan, Gero arren videa, Ya un Amen.